Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa barakah ala abdihi wa rasulihi muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du yang saya muliakan para hadirin dan para hadirat dibawa kaum muslimin dan muslimat Alhamdulillah lagi hari ini di Masjid Al-Nur ini kita dapat berkumpul untuk sama-sama belajar tentang bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari pembahasan tentang Nabi Sallam banyak dibahas ulama-ulama dalam buku-buku mereka. Buku-buku khusus membahas ini adalah yang disebut dengan nama Sirah. Tapi Insyaallah ta'ala ada pun yang kita jadikan sebagai rujukan dalam membahas tentang Nabi ini adalah Kitab Ash-Shaikhil Al-Muhammadiyah ditulis oleh Imam Abu Isa al tirmizi Muhammad bin Surah al Imam al tirmizi punya kitab yang dikhususkan pada pembahasan tentang karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana fisik beliau bagaimana tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam bagaimana tingginya bagaimana rambutnya bagaimana alisnya dan itu telah dibahas oleh ustaz sebelumnya ustaz Rizal insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang Bagaimana pakaian Rasulullah SAW Satwa al-ikhwa yang dimuliakan oleh Allah SWT Pakaian adalah perkara tradisi Dan ketika Islam datang Islam bukan merubah seluruh tradisi manusia Tidak Jadi ketika Islam datang Bukanlah Islam itu merubah semua tradisi manusia Tidak dan Islam hanyalah merubah tradisi-tradisi yang bertentangan dengan agama. Bahkan kalau kita perhatikan ayat-ayat Quran Karim, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kita untuk mengikuti tradisi dengan catatan tidak selamat, tidak bertentangan dengan syariah. ya. Kata-kata al-ma'ruf, ya. Khudh al-afwa wa'mur wa bil'urf wa'rid 'anil jahilin. Kata Allah Khudil Afwah Mudahlah memberi maaf manusia Wa'mur bil urfi Perintahkanlah manusia untuk mengerjakan perbuatan ma'ruf Perbuatan ma'ruf dalam bahasa Arab berkata-kata Arafah Arafah ya'rifu urfan Sesuatu yang telah dikenal manusia Namanya ma'ruf ya? Kebalikan ma'ruf adalah mungkar Sesuatu yang diingkari manusia Tidak dikenal manusia Ya Ketika Islam datang, dia tidak merubah segala macam tradisi kecuali yang bertentangan dengan Islam. Lantas lihat, tapi ketika datang nggak mau nyuruh kita untuk merubah rumah-rumah kita, ya rumah-rumah bangsa Arab petak-petak, rumah kita seperti ini. Kenapa itu tradisi mereka? Ya, karena jarangnya hujan, jadi nggak perlu buat atap seperti gini. Begini aja pun nggak ada masalah. Tradisi mereka. Demikian juga dalam cara, ya, dalam makanan yang mereka makan, mereka makan kurma, mereka makan namanya al aket, al aket adalah keju, ya atau susu yang dikeringkan kemudian dipotong-potong kecil. Mereka makan az azabim, iaitu uh, anggur yang dikeringkan. Kita bilang kismis, ya. Ini semua makanan mereka. Dan nabi tidak perlu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menyebarkan Islam, gak suruh kita merubah makan kita ya Bahaya kan Disuruh rubah, jangan makan nasi Makan kurma, gak kenyang kita Subhanallah Kemudian pakaian pun demikian Sungguh salah besar ketika Ada orang mengatakan pakaian sunnah nih Selain ini beda Selain ini gak boleh Tidak demikian keadaannya Ya, pakaian berkara tradisi Antum liat, Anda antik tante pergi ke Makkah Masjid Haram, Masjid Nabawi. Kita melihat orang memiliki pakaian beragam-ragam. Saya ingat orang-orang dari Afrika Utara sana dari negeri Senegal Dari negeri e, Mauritania. Pakaiannya sungguh aneh, ya. Kalaulah lengan baju kita segini besarnya, dia seluruh dari atas sampai ke bawah lengan baju. Sahih. So, hey. Kalau dia mau salat dia akan gulung naikkan ke atas. Nampak baju dalamnya. Mereka akan tarik ke atas Allah Wabarakatuh. Itulah mereka. Lihat, bangsa Nigeria punya pakaian ni mirip-mirip dengan pakaian orang-orang India. Ya, Nigeria mirip dengan pakaian India. Macam-macam. Setiap bangsa memiliki pakaian yang berbeda-beda satu sama lain. Yang tidak kita disuruh merubah. Ya, bahaya anda kata kita masuk Islam eh, kau harus pakai baju jubah. Bahaya. Ya. Bahkan sebagian pakaian-pakaian yang dikenakan oleh kaum muslim di negeri kita Itu asal muasalnya dari negeri Cina Pakaian yang saya pakai ini Namanya baju apa? Koko Kenapa koko? Itu sebutan untuk akong-akong Cina Koko Ya Cina di era di era pertengahan Pakaiannya seperti ini Cina di era klasik Pakaiannya bahkan panjang-panjang Bagaimana pakaian orang-orang India berpakaian Pakistan sekarang jadilah tradisi pakaian kuku ini pakaian yang kita gunakan untuk amalan-amalan ya, ke masyarakat seperti ngaji, solat dan seterusnya. Dan ini jangan diselisihi Ya, artinya kalau kata Antumek Mimbar jangan pakai baju jeans. Ya, baju jeans dipakai. Jangan pakai baju jeans. Jangan pakai baju kaos. Jangan pakai topi seperti ini. Topi apa namanya? Topi pet. Walaupun dalam Islam itu tidak salah Tapi antum menyalahi tradisi Dan bisa dilempari antum Disuruh turun Demikian juga jenis rambut dan seterusnya Ini perkara untuk tradisi Yang dilarang adalah yang menilai tradisi Seperti pakai Seperti rambut Rasulullah SAW kadang-kadang rambut dia sampai ke telinga Kadang-kadang sampai ke bahu Ya, Yang larang dalam rambut Adalah memangkas sebagian Meninggalkan sebagian Namanya Qazak sekarang lagi nge-trend kozak dimana-mana, cukur habis, cukur habis tinggalkan atas. Kadang-kadang ke -kadang, kuda lumping saya lihat. Ya, ini terlarang. Kadang-kadang sebaliknya, ya, botak atasnya dari atas ke belakang, kiri kanan ada. Ya, ini semua adalah tradisi-tradisi yang menyalahi Islam. Ya, selama tidak ada larangan sila dan hukum asal istiadat adalah mubah. Antum menikah dengan gaya Bali silahkan, dengan gaya apa? Bali suku ya. Dengan gaya Bali silahkan, dengan gaya Lombok silahkan, dengan gaya Minang silahkan. Silahkan pakai selama tidak bertentangan dengan tradisi, ya. Jika bertentangan, baru ketika itu dia minggir. Dan adapun pakaian, hukum asal berpakaian adalah boleh-boleh saja, ya. Sama dengan makanan, hukum asal makan adalah boleh-boleh saja. Saya teringat pernah ketika saya dialog dengan seorang teman, dia, dia itu hobi pakai serban. Masalahnya dia salah kerana tidak pakai serban. Serban, serban kerucut, gulung, ya. Masalahnya dia angkat kami yang paling sunnah kerana kami pakai serban. Saya bilang, saya bilang serban nanti engkau apa? Inilah serban nabi salam-salam dia bilang. Nabi itu serbannya seperti ini. Saya bilang itu serban Abu Lahab. Itu serban Abu Jahal Karena Nabi dan Abu Jahal Tidak beda serbannya sama gayanya Bisa temingkali Kalau saya katakan -kata, itu serban Abu Jahal Karena Abu Jahal pun pakai seperti itu Dia terdiam Ya, Ini menunjukkan kepada kita Bahwa tradisi tersebut Hukum asalnya adalah mubah ya? Bahkan Al-Imam Abdullah Mubarak Ta Suatu ketika ada pada satu kaum dan dia memakai peci bangsanya dan dia aneh sendiri di tengah-tengah orang ya. dia lihat semua orang punya peci yang sama dia aneh sendiri dia malu, dia simpan pecinya dia, dia lipat, dia simpan pecinya supaya tidak tampil aneh maka kita dilarang tampil aneh, dalam tradisi ikut tradisi selama tidak menyalahi syariat kalau menyalahi syariat syariat di atas segalanya Sebagian tradisi Perempuan yang melamar laki-laki Datang dia bang Ya Berapa harga bang Kalau anda kata misalnya dia S1 7 lembu Dibeli dengan 7 lembu Dibeli dengan 10 lembu Dikasih uang hantaran kepada laki-laki Ya Perempuan yang melamar laki-laki Tidak -laki. benar Ya Ini contoh tradisi yang Menyalah Ya dalam Islam enggak boleh. Sebagian tradisi perempuan enggak dapat warisan. Sebagian tradisi laki-laki enggak dapat warisan. Ini semua tradisi yang menyalah dengan agama. Ketika itu tradisi wajib minggir karena yang menci yakni yang menurunkan agama, dia lebih mengetahui segala macam kebaikan. Tradisi-tradisi yang menyalahi agama itu tidak baik. Contohnya dalam berpakaian. Pakaian hukum asalnya boleh. Apa pun warnanya kecuali dilarang bagi laki-laki seperti warna merah murni tanpa ada garis-garis laki-laki terlarang memakainya atau ya iaitu apakah bentuknya seperti ini seperti ini boleh boleh saja selama paket tersebut pertama menutupi aurat dan aurat laki-laki kata para ulama adalah Yaani yang terdapat antara pusar sampai ke bawah lutut itu pakaian laki-laki itu aurat bagi laki-laki. Walaupun paha dipesisihkan, sebagian mengatakan aurat, sebagian tidak. Jumhur mengatakan paha itu aurat. Itu bagi laki-laki. Minimal antum kalau naik sepeda, olahraga harus tertutup itu minimal dari sisi aurat yang enggak boleh terlihat oleh laki-laki lain. Antara pusar sampai ke bawah lutut. Adapun perempuan auratnya adalah Seluruh tubuhnya kecuali telapak tangannya dan wajahnya menurut kebanyakan para ulama. Ya. Jangan katakan ini kan tradisi. Ustaz. Iya, tradisi. Tapi selama menyalahi Islam tak boleh. Tentang tengok di pantai-pantai tradisi pakaian mereka gimana kira-kira? Pantai-pantai di Bali ni mana sanur macam-macam. Itu menyalahi atau enggak? Jangan katakan ini kan tradisi mereka. Ustaz. Iya, ini tradisi mereka yang menyalahi saria pakai celana aja dia pakai koteh aja dia ini menyalahi Islam tidak boleh kita tiru tidak boleh kita adegan tidak boleh ditiru dan adegan tidak boleh dilihat jangan sering-sering ke sana kalau enggak ada jangan baik sekarang kita baca tentang pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata Imam At-Tirmidzi yurhimahullah tabaraka ta'ala qala hadatsana Muhammad bin Humayd al razi Kata, "Pada al-Fadl bin Musa, Abu Tumailah, Aziz bin Habbab, An Abi al-Mu'minin Khalid, An Abi bin Buraidah, An Ummi Salamah." Kata, "Alimam termudi menyebutkan antar dirinya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah disebut dengan nama sanak. Ya, dalam Islam orang tak boleh ngomong sembarangan tentang agama. Dia harus menyebutkan bukti yang dia katakan itu adalah landasan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Ya, berkata salah seorang ulama, nah, Ibnu Syirin, kalau saya tidak khilaf, al-isnadu minaddin. Rantai perawi sanad yang membawa hadis dari simulan, dari simulan, dari sebelum sampai kepada Nabi, itu bagian daripada agama. Laulal isnadu, kalau bukan karena sanad ini, laqala man syaa ma syaa. Seperti orang boleh mengomong Kalau tanpa sanad, tanpa rujukan daripada para sahabat, tabiin, dari Nabi, semua orang bisa mengomong Karena agama bukan, menurut saya Ustaz, emangnya kamu siapa? Menurut Tuan Guru saya Ustaz, emangnya Tuan Gurumu siapa? Agama ini milik Allah Azza wa Jal. Nah, kita harus sementiasa melandaskan segala macam perkara-perkara agama kepada Rasulullah. Karena kita ini tidak hidup pada masa Nabi SAW, kita butuh perantara antaranya adalah para perawi-perawi yang menyampaikan kepada kita hadis. Dan di sini al-Imam Tirmizi menyebutkan dari dirinya sampai kepada Rasulullah. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Humaid ar-Razi berkata, Muhammad bin Humaid ar-Razi hadatsana al-Fadhl bin Musa, telah diberitahukan kami oleh Fadhl bin Musa. Ada dua orang guru Imam Tirmizi, Abu Thumailah dan kami diberitahukan oleh Abu Thumailah, ya wa zaid bin hubab dan ketika zaid bin hubab tiga yang mertauhkan kepada Muhammad ya bin Humad al Arrazi an Abdul Mu'min bin Khalid ini guru yang tingkatan ketiganya an Abdullah bin Buraydah ini yang keempatnya an Ummu Salamah ini yang kelimanya dan dia adalah isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat berkata ummu salamah kana ahabbu an athiya Kan ahabb aththiyabi ila Rasulillah al-qamis kan ahabb aththiyabi ila Rasulillah al-qamisa Adalah pakaian yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-qamis atau gamis ya Jadi ini perkataan Ummu Salamah isni Nabi sallallahu alaihi wasallam antara Imam Tirmizi ada 5 orang di atasnya ini namanya sanad kita harus diikat dengan sangat supaya enggak sembarang momo. Agama ini bukan milik tukang parkir, bukan milik tukang ojek, bukan milik tukang. Milik Allah Taala. Harus adalah dasar-dasar agama. Ya. Jadi apa kata Nabi Muhammad? Karena aku suka pakaian. Adalah yang paling dicintai Nabi saw. Al-Qamis atau kain adalah jenis baju yang bernama gamis. Ya, walaupun ukem asal baju adalah boleh, boleh. Nampak bapa memaki berbagai macam jenis pakaian nanti kita kesebutkan. Ya, yang jelas kaedahnya selama tidak menyalahi syariat boleh. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya. Rasulullah S.A.W bersabda dalam hadis yang dikuarakan oleh Imam Al Bukhari. Kulu washrabu. Silakan makan sesuka hati kalian. Minumlah sesuka hati kalian. Walbasu berpakaianlah sesuka hati kalian. Watashaddaqu bersedekahlah sesuka hati kalian min ghairi israfin. Selama tidak berlebihan berlebih wala makilah dan tidak jangan kesombongan. Kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh berpakaian, kita boleh bersedekah tapi jangan berlebihan dan jangan punya niat sombong pakaian. Terkadang orang memakai pakaian bukan karena kebutuhan, tapi karena kesombongan. Celana dalam saya ini 4 juta harganya, itu belum. Ini orang bodoh. Celana 4 juta ya. Ini sudah ini sudah namanya israf, berlebihan. Bele Yang dibeli dengan harga 500 ribu sudah muntas bagaimana antum harus beli dengan harga 500 juta? Ya, makan pun demikian. Kadang kita makan karena kebutuhan makan nempenyet. Ada orang makan bukan kebutuhan, pamer ria. Satu porsi burung cendrawasi 2 juta harganya. Kenapa burung cendrawasi? Enggak ada yang lain. Ya, ini menyelisihi. Ya. Jadi khotir rahimakumullah, ya. Dalam hadis yang dalam riwayat sebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencintai al alqames atau gamis. Gamis adalah ya thobul mahroh pakaian yang dikenal. Ya, allah di lakukan. Dia memiliki dua lengan. Ya terkulfihi maliadan dari dua lengan inilah tangan dikeluarkan seperti ini. Ya, tapi dia walau jeipon dan dia punya kantong mungkin di sini, mungkin di sini. Ya, dia full film dan dia juga punya belahan di sini untuk masuk leher daripadanya. Seperti ini dia. Ya, tapi dia biasanya yang namanya komis Rasulullah pakai panjang sampai ke bawah. Ah, ha, kayak Pak Parit inilah ini komis ini. Ah, ini dia. Beri terus ya. Ah, inilah komis. Ah, jamiat, terfadal. Ya. Itu kumis. Tetapi walaupun tidak sampai ke bawah, hanya sampai setengah juga layak disebut dengan nama al khamis. Yang penting dia punya ada lehernya, ada dua tangan itu namanya khamis. Ya. Kata beliau, kata berkata syaikh Abdul Razak, hafizohullah tabarokatuhal, ta ya. Qila fi sabi hubil nabiil al khamis. Nabi kenapa senang pakai baju? Kenapa yani jenis baju ini gamis ini begitu tercintai Nabi lian nahusahlon filubsih karena mudah memakainya ya sahlon filkhalih mudah melepasnya murih kita hiruk gampang kita bergerak dengannya ya bixilaf ibadil al-bisa alat yang tak perlu kita hiruk fihailat ta'awudil mithulizar berbeda sebagian pakaian yang kita harus pulang balik harus pulang balik kita mengkuatkannya sebagaimana kain Pain so, sarung, kalau enggak selalu kita tengok-tengok, tiba-tiba muncul ke bawah, Bari orang. Makanya Al Qames lebih dicintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, berkata Imam Tirmidzi R A. Ali bin Hujr bin Qalal, haddathan bin Musa, an Abi al Mu'amin Khalid an Abi bin Buraida, an Umm Salama. Berikutnya. Qala hadatsana Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi berkata Imam Tirmizi rahimahullah telah memberitahukan kepada kami Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi kata-kata al-Baghdadi menunjukkan dia berasal daripada Baghdad ya kalau kita dari Malaysia al-Indunisi dalam bahasa Arab nama ini nisbah ya kalau anda kata dari Bali Baliyyi Al-Lomboki, dari Lombok Saya dari Medan Al-Maidani Ya, kala Hadathana Abu Tumailah Berkata Ziyad bin Ayyub. Kami telah diberitahukan oleh Abu Tumailah An-Abdil-Mu'min, Ibni Khalid Dari Abdil-Mu'min, Ibni Khalid An-Abdillah, Ibni Muraidah, an Ummi Dari Abdullah, Ibni Muraidah, Dari Ibunya An-Ummi Salamah, Dari Ibunda, Ummi Salamah dan yani ibunda kita Ummu Salamah qalat berkata Ummu Salamah kana habbu althiyab ila Rasulillah yalbasuhul qamis adalah pakaian yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pakaian bernama gamis qala hakadha qala Ziyad ibn Ayyub في حديث ابن عبد الله بن مريضه بركه seperti inilah yang telah disampaikan oleh Ziyad bin Ayyub Dalam hadisnya dari Abdullah bin Muraydah dari ibunya dari Ummi Salamah wa hakadha rawa ghairu banyak seorang-orang meriwayatkan pun seperti ini mula jalurnya an Abi Tumaylah dari Abu Tumaylah misl riwayat Ziyad bin Ayyub seperti riwayat Ziyad bin Ayyub wa Abu Tumaylah wa Abu Tumaylah Yazid fi hadzal hadis an Ummi wa huwa asah tapi Abu Thumailah menambahkan bahwasanya bukan langsung ya Abdullah bin Muraidah meriwayatkan daripada Ummu Salamah tapi ada perantara ibunya baru daripada Ummu Salamah radhiyallahu tabarakata'ala. Baik, berikutnya. Qala hadatsana Abdullah ibn Muhammad ibn Hajjat, qala hadatsana Muad ibn Hisyam, qala hadatsani abi 'an Budail yani Ibni Maisarah al-Uqayli an Shahri ibn Hawshab An-Nasma binti Yazid Qalat Kanakumu Kanakumu Kamisi Rasulullah Fasalam ila rusfih Inilah namanya sanad. Antum harus sabar Tidak langsung ke hadis. Dari, dari, dari, dari Tapi inilah ilmu Islam Sebagian orang yang mengatakan Alah capek kita belajar hadis. Langsung saja dari Allah Ya, sebagian orang-orang sufi Membenci hadis, kata dia ini kan orang-orang telah mati semua. Ilmu hadrasana hadrasana itu dari orang mati kepada orang mati, orang mati dari nabi. Kami langsung hadrasani qalbi. An Robbi, aku diberitakan oleh hatiku langsung daripada Tuhanku. Tak perlu pakai orang mati. Kita katakan ini sesat, menyesatkan. Kalau anda kata langsung daripada Allah, untuk apa dia kirim nabi? Ya enggak. Udah nggak ada kerjaan nabi. Kau anak kata langsung dari Allah. Nabi perantara kita. Kalau setiap orang pakai masing-masing ini dari Tuhan ku ya. Kacau baloh agama, ya. Maka harus ada sanad. Qalat berkata Yazid berkata Asma bintu Yazid. Karena kumu kami se Rasulillahilah rusuk adalah lengan tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai arusel ar sampai pergelangan tangan seperti ini. Nah. Jadi tidak sampai kemari, apalagi sampai kemari. Sampai kemari. Ya, itulah dengan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau andai kata sampai seperti ini? Saya katakan hukum asal pakaian adalah boleh enggak terlarang, silakan. Ya. Sampai kemari boleh, tapi lewat kemari, sampai kemari ini masuk ke dalam bentuk isbal. Al isbalu fi kulli syai'. Ada orang sampai lengannya sampai kemari. Ya kan? Islam itu agama yang indah, agama yang ideal. Cukup, bagi, bagi, bayangkan kata lengan bajunya sampai kemari. Apa jadinya? Jelek nampaknya. Mau makan pun payah gulung-gulung, kena-kena, dan seterusnya. Qala haddazana Abu Ammaril Hussein Ibn Huraythin qala. Hadisana Abu Nuaim. Berkata Imam Thalimi, kami bertautan al ammar Al-Hussein bin Qurais. Dia berkata, kami bertautan dengan Abu Nuaim. Kata Hadisana Zuhair. Kami bertautan dengan Zuhair. An Urwah bin Abdullah bin Qusair. Dari Urwah bin Abdullah bin Qusair. An Muawiyah bin Qura. Dari Muawiyah bin Qura. An Abi. Dari ayahnya. Maksudnya Qura. Kata Rasulullah Sallallahu Sallam. Berkata Qura aku pernah menatangi nabi sallallahu alaihi wasallam fii rafil min muzaynah pada satu rombongan kami dari suku ya dari suku muzaynah linubayyahu kami datang untuk membaiat nabi masuk islam untuk tunduk dan patuh kepada nabi baiat adalah ketundukan kepatuhan itu makna baiat terbiasa orang-orang dahulu membaiat dengan menyalami atau tidak ya jadi mereka datang untuk masuk Islam. Mereka dari suku Muzayna. Wa inna kami sahulah Ya, maka berkata ketika itu Qurra dan aku melihat pakaiannya terbuka. Alqalazirlo kami sih mutlakun atau ya kancing baju Nabi terbuka. Maksudnya Nabi itu pakaiannya ini ada kancingnya seperti ini kancing zir. Ketika kura datang yang diperhatikannya pakaian Nabi. Kata apa kata dia? Kulihat ketika itu kancing baju Nabi terbuka seperti ini. Terbuka. Ya, qala faadhaltu yadi fi jebi qamisihi fa masasul qatam. Maka kumasukkan tanganku. Boleh jadi dia peluk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kumasukkan tanganku ke kerah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini yang terbuka. Ini yang terbuka. Basarnya jebi. Ku masukkan tanganku famasastul khatam. Aku terpegang tanda kenabian yang terdapat di antara pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia datang, dia peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu tangannya menyentuh di antara punggung Nabi ini ada namanya khatamun ruah, stempel kenabian. Ya, dan ini diketahui oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya. Kabarnya Bahira melihat ada stempel kenabian di surur Rasulullah untuk dibawa pulang oleh Abu Talib kata dia bahaya nampak orang itu dibunuh anak ini, bawa pulang dia ya, maka intinya Rasulullah terlihat oleh kurrah ini, dalam keadaan pakai ini terbuka sebagian orang mengatakan sunnah ini orang ya sunnah pakai baju itu dibuka kerahnya atau dibuka kancingnya seperti ini, jawabannya tidak tidak ada disunnahkan tapi boleh saja dan nabi membuka kancingnya bukan kerana itu petunjuk disuruh terikuti tapi boleh saja karena keadaan mungkin dia merasa kepanasan. Ya, dan masalahnya adalah cutu seperti ini. Pak Andre kata dibuka untuk apa buat seperti ini buat? Adik terbuka sekalian seperti ini tanpa ada kancing. Ya, sebagian orang-orang ingin menjalankan sunnah tapi akhirnya salah. Sebagian orang salat di masjid dia pakai sendal, kata dia sunnah. Kita katakannya akibarokallah fiq. Pakai sendal itu salat sunnah. Tapi di mana tu melihat Nabi salat sendal, ya sendal di masjid beliau ketika masjid beliau bukan seperti sekarang masih pasir masjid beliau, tidak ada keramik. Pakai sendal Nabi pernah salat. Diikuti oleh para sahabat. Rasulullah lepas sandalnya, sahabat pun melepaskan sandalnya Sehingga ketika itu Nabi bertanya selepas salam Kenapa akan buka akan buka sandal kalian Ya Rasulullah Kami melihat anda melepas sandal, kami pun melepas Itulah kepatuhan para sahabat Kata Nabi Jibril membisikkan kepada aku Di sandalku ini ada kotoran Najis, maka aku lepas dia Subhanallah Ini Mesir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa itu Pasir, kalau antum kemari pakai sandal Antum dipukuli orang Berini bertentangan yang Islam kata Allah waala tsuhsido fil ardi baada islahya jangan rusak bumi ini setelah Allah ciptakan dengan keindahan kalau nampak kesenjangan di karpet merusak maka jangan kita itu dalam mengamalkan sunnah apa namanya saklek tidak bijak tidak hikmah sehingga nampaknya orang menutup kerah baju eh kebuka itu kebuka itu seperti ini buka ini sunnah siapa yang katakan demikian Nabi terbuka kancingnya boleh jadi karena panas bukan lagi biasa Nabi saw. Ya sama dengan pakai jam kadang-kadang orang yang heboh pakai jam jangan di kiri, bukan sunnah di kanan ubahnya di kanan. Jumpa lagi yang lain. Jangan kau pakai jam di kanan kan banyak bergerak-gerak. Tahun kanan payah. Pakai di kiri. Hukumnya adalah boleh-boleh saja. Boleh di kanan. Boleh di kiri. Yang enggak boleh di kaki. Payah tu. lihat nanti. Ini adalah namanya hikmah bijak. Dalam mengamalkan sunnah tidak saklek. Ya Kadang-kadang dia enggak paham sunnah. Sunnah enggak pernah saklek. Dia yang saklek. Subhanallah. Ya. Sebagian orang ada yang malas sholat pakai karpet. Kalau dapat dibukanya karpet, kalau dapat dibukanya keramik dia mau sholat di atas tanah. Ini kan bahul. Apa kata dia? Nabi itu sholat di atas tanah. Ini apa karpet-karpet dibukanya karpet? Nabi kan di atas tanah. Dibukanya keramik. Wih kacau kita. Ya ini nggak paham dalam mengamalkan sunnah. Ya, nah. وإنا قلت لك قال حدثنا عبد ابن حميد قال حدثنا محمد ابن الفضل قال حدثنا حماد ابن سلمة عن حبيب الحبيب الشهيد عن الحسن عن أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامه بن على أسامه بن زير عليه ثوب قطري قد توشح به فصل بهم Al Imam At-Tirmizi menyebutkan dengan sanad ya, dari Abdullah bin dari Abd bin Humaid dia berkata telah memberitahukan kepada kami Muhammad bin Fadl dia berkata telah memberitahukan kepada kami Muhammad bin Salama dia berkata ya dari Habib bin Syahid dari Hasan dari Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi ketika kharaja keluar dari rumahnya wa huwa yattaki ala Usama bin Zaid dan dia bersandar pada Usama bin Zaid Alihi saubun qatriun dia memakai pakaian qatriun ya, telah tawassha bihi yang telah diletakkan untuknya fassal bihi maka Nabi salat dengan mereka ya nanti kita sebutkan arti qatriun di sini al saubul qatriun Nama pakaian yang bernama Al-Qatri Huan nawa'an minal burudil yamaniyah Pakaian yang berasal dari negeri Yaman. Ya Laha khututun muqallama Yang mana pakaian ini punya warna-warna yang bermacam-macam Liris-liris Seperti sarung nah, Seperti sarung bapak itu liris-liris Seperti sarung ini, ini liris-liris Ini namanya ya Burda Dia bukan satu warna Ya Jadi Berkata Anas bin Malik suatu ketika Nabi keluar dari ke rumah. Boleh jadi di dalam keadaan yakni bersandar di atas mungkin Nabi susah di atas tunggangannya. Allah tabar ketaalam. Al ya atau dia bertumpu pada yakni sahabat Nabi saw. Alaihissalam Ustamah bin Zaid mungkin dia berjalan di papal. Iaitu mungkin dia berjalan di samping Ustamah bin Zaid. Yang jelas kata Anas, aku melihat dia pakai pakaian tawbun tatriyat satu jenis pakaian ia ya, yang dia memiliki warna ber, ber, memiliki banyak warna bergaris-garis qad tawashah bihi yang telah disiapkan untuk nabi kemudian diletakkan padanya fassallabihi kemudian dia salat dengan menggunakan pakaian tersebut ya dan ini menunjukkan bahawa seseorang boleh menggunakan pakaian dan memiliki corak berwarna-warni Tidak ya, mengapa Ukala Abdullah bin Humayin. Ukala Muhammad -Fadl, bin Fadl. S'ala'ni Yahya bin Ma'in an hada al hadis. Awal ma jalasailaya. Berkata Imam Talmidi. Berkata Abu bin Humayin. Dia berkata Muhammad bin Fadl. Ia meminta kepadaku. Dia berkata Yahya bin Ma'in meminta kepadaku tentang hadis ini. Awal ma Ketika dia ianya bertemu denganku. Yahya bin Ma'in Itu sahabat Muhammad Terkenal Apalagi dalam ilmu jarumah ta'adil Jadi hadis ini ada pada Muhammad bin Fadal Ketika Yahya bin Ma'in berjumpa Muhammad bin Fadal Awal berjumpa langsung dia bilang Eh tolong hadis tersebut ku mau Mau ku tulis Fakultu Ya Fakultu haddasa Muhammad bin Salamah Maka ku katakan aku dibintahukan oleh Muhammad bin Salamah فَقَالَ لَوْ كَانَ مِنْ كِتَابِكَ yeah. فَقُمْتُ لِيُقْرِجَ كِتَابِي فَقَبَضَ عَلَى سَوْبِي Jadi, Muhammad bin Fadl ini yang memiliki hadis tentang pakaian Nabi yang bernama Ketri ini Dia punya riwayat Yahya bin Mahin minta hadis ini Mau dia catat Maka disebutkanlah dengan hafalan oleh Muhammad bin Fadl Berkata Yahya bin Mahin Lihatlah bagaimana para ulama benar-benar menjaga waktu mereka khawatir mereka terlebur. Apa kata Ya bin Main? Ketika mau ku keluarkan bukuku, mau kubacakan kepadanya, apa kata dia? Summa amlihi alayya, jangan. Kau langsung sebutkan mau kutulis sekarang. Kenapa dia takut? Ya, jangan-jangan ngambil kitab meninggal kawan Ning sebelum sempat dibacakan atau meninggal dia, dia begitu berupaya menjaga waktunya. Sampai-sampai mau ngambil buku pun jangan. Udah kau sebutkan hafalanmu. Ya. Tsumma qala amlihi sekarang kau diktikan Dan dalam berita hadis ada dua metode. Hafalan, pertama namanya hifzu sadrin, langsung hafalkan. Dengar langsung dihafalkan. Yang kedua namanya hifzu kitab, dhabt kitab. Dengar langsung dia tulis. Ya, sebagian para perawi hadis dia enggak bisa menulis, tapi langsung hafal sebagaimana sebagian seperti Syu'bah. Ya, terkenal dengan yakni hafalan yang baik. Ya. Ada yang menghapal, para sahabat Nabi ada yang menghapal langsung sebagaimana Burairah dan ada yang mencatat sebagaimana Abdullah bin Amr bin As Jadi laki-laki ini Muhammad bin Fathal mau mengambil bukunya, berkata ya jangan sekarang diktikan dari hafalanmu. Fa inni <tiri> akhafu an la alqa, aku khawatir enggak jumpa kamu lagi. Dia khawatir tahantah dia meninggal, yang ini meninggal, tak ada halangan. Karena ada saja orang punya halangan. Mau menyampaikan diajak orang pergi dan seterusnya. Dia bilang tolong segera sampaikan sekarang. Ya. Qala fa amlaituhu alaiy sakatika kudiktikan dari hafalanku. Tuma akhraju kitabi fa qiratu Setelah selesai sampai ke dia untuk mencek kuambil bukuku baru kubacakan kepadanya. Dan Benar. Jadi hadis bukan perkara gampang. Subhanallah. Maka jangan sepelikan hadis. Ya, jangan lewatkan ke sini dan nunduh sallallahu. orang ngapa tuh yang penting kata nabi padahal itu dusta. Memakai hadis palsu sama dengan menggunakan uang palsu. Atau masuk ke, ke swalayan, masuk ke mall. Satu satu karung dibawa uang, tapi semuanya palsu. Sudah diborong semuanya, ketika bayar datang polisi, digari, masuk ke penjara. Orang yang meramal pakai hadis palsu tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kerana itu bukan sabda Nabi kita Bahkan dapat dosa Sebagaimana tadi orang berbelanja bagi uang palsu Bukan dapat barang Tapi masuk rangkik, digulkan dia Begitulah keadaannya Dan di negeri kita, di negeri negeri muslim Banyak tersebar hadis-hadis palsu Yang dijadikan orang sebagai saran untuk beribadah Tidak boleh Kemudian قال حدثنا سويد ابن, ابن النصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن سعيد ابن إياس الآخرين Al-Jurairi an Abi Nadrah an Abi Sa'id al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bi ismihi imamatan aw aw rida'an thumma yaqulu Allahumma lakal hamdu kama kasawtanih as'aluka khayrahu wa khayra ma suni'a lahu wa a'udzubika min sharrihi wa sharri ma suni'a lahu Sekarang apa doa memakai pakaian baru? Berkata Imam Tirmizi rahimallahu Aku diberitahukan oleh Suwaid bin Nasr Dia berkata Rahman bin Mubarak memberitahukan um, daripada kami Dari Sa'id bin Iyas al-Jurayri Dari Abi Nadraf Dari Abi Sa'id al-Kudri Sahabat Nabi Dia berkata Adalah Rasulullah SAW Iza stajadda thawban Jika memakai pakaian yang baru Samahu bismihi Dia menyebutkan nama Allah Allahumma Ya atau Bismillah Imaratan atau kamisan Auri dan apapun pakaian baru Yang dia kenakan Baik serban yang digulung-gulung di atas Namanya imamah Ya Ataupun kamis, gamis, aurija Ataupun selendang Nabi pakaiannya ada gamis ada selendang Ya Yang dia belitkan di lehernya Ini pakaian Arab Tentu bagian orang-orang Arab seperti ini Orang Yaman, orang-orang yang di Mauritania, seperti itu sebenarnya. Lilitkan ke atas, ada ekornya satu, dan dia lebihkan panjang dan ke lehernya. Namanya Ridak. Kadang-kadang berpisah dengan serpang, kadang-kadang menyatu. Dia. Ya. Ini tradisi silahkan saja. Maka dia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan dalam ucapan tersebut, Allahumma lakal Hamdu. Ya Allah, bagi bagi puji Inilah yang Rasul ucapkan ketika dapat pakaian baru. Dia pulangkan segala macam bentuk pujian kepada Allah sang pemberi kenikmatan. Kenapa kadang-kadang kita sombong, apalagi baju kita mahal. ini mahal nih. Eh. Sombong kita siapa yang berikan kau baju? Siapa yang berikan kau rezeki? Ya. Maka dengan mengucapkan nama Allah kita tahu bersyukur, mengembalikan pujian kepada sang pemilik segala sesuatu, Dialah Allah. Dan ini adab, etika Supaya kita enggak lupa daratan Ya, orang pakai baju kadang-kadang sombong Ya Maka ketika dia mengucapkan Allahumma lakal hamdu ya Allah Semua ini pujian untukmu semata darimu ini semua Bukan kerana aku hebat Bukan kerana aku pintar Semua karena kurniamu Ya Allahumma lakal hamdu Kama kasautanihi Sebagaimana kau telah pakaikan aku pakaian ini Inilah namanya Mengembalikan pujian kepada sang pemberi nikmat minimal antum kok diberi orang ucapkan apa? Terima kasih Pak. Andai kata ada orang seorang memberikan kepada antum baju baru. Akh, ini pakai. Apa yang layak antum ucapkan? Minimal mengucapkan ya syukrul terima kasih, akhirnya Kepada manusia ada wajib berterima kasih. Coba antum langsung ambil. Heh, sini. Tadi beri pakaian. Pak, silakan. Nah, sini. Lah, pergi sana. Kira-kira apa kata? Oh, uh, tak tahu diri kok. Ya? Minimun antum katakan, "Oh, makasih, Pak. Jazakallah khairan." Untuk makhluk ada kita wajib bersyukur bagaimana Khalik pencipta seluruh makhluk, pencipta segala sesuatu. Ya. Dan itu Rasulullah mengatakan, "La yasykurillaha man la yasykurin nas." Man la yasykurin nas, yang tidak pandai bersyukur kepada manusia, tidak pandai bersyukur kepada Allah, pasti. Allah. Orang tuanya yang melahirkan di membesarkannya Tidak pandai bersyukur kepada orang tuanya Bahkan mungkin menghardi orang tuanya Mencilah, memaksa Ini orang pasti wajib tidak tahu bersyukur kepada Allah Wajib, pasti Kenapa? Tidak mungkin dapat bersyukur kepada Allah Orang yang tidak tahu bersyukur kepada manusia As'aluka khairahu wa khairama suni'alahu Ya Allah aku bermohon kepadamu Kebaikan yang terdapat pada baju ini Baju membawa kebaikan Apa kebaikannya? Menutup aurat kita Kebaikan baju ini Maka baju yang tidak menutup aurat Tidak ada padanya kebaikan Ada kadang-kadang perempuan pakai baju Tapi telanjang transparan Ini tidak baju namanya Tidak ada padanya kebaikan Kadang laki-laki pakai baju sempit, enggak menutup auratnya. Sebagian laki-laki pakai baju kaus yang sempit, celana yang pisahnya juga sempit. Sujud dia nampak belahan bokongnya yang jelek itu. Orang di belakangnya orang membaca tasawwur. Aduh, benda itu. <laughs> Ini orang menyelisihi sunnah Ini orang menyiksa orang lain Kadang-kadang perempuan pun demikian Naik motor, pisangnya sempit Ini lebih parah lagi nih. Masa diceritakan ini Allahuakbar Pakaian itu membawa kejelekan Maka kita berdoa kepada Allah Agar pakaian ini kita pakaian ini membawa kebaikan Kadang-kadang pakaian membuat orang jadi sombong Tengok pakaian jenderal bintang 4 itu Kadang-kadang eh, ini jenderal lo Membuat dia sombong Kenapa ada pangkat-pangkatnya Tengok pakaian-pakaian pejabat Custom contohnya Ya Membuat orang sombong ketika hantung pakai Berlindung kepada Allah Daripada kejalanan pakaian Ya Kadang-kadang lihat laki-laki dia Ya Namanya Tono Malam hari pakai pakaian perempuan namanya Tini Berubah <laughs> Pakaiannya pun subhanallah. Dipakai pakaian perempuan semua, pakai rok, segala macam. Ini pakaian jelek. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu dari pakaian-pakaian yang pakaian membawa kecelaan kepada kita. Pakaian seorang dengannya terkenal disebut namanya libas syuhra. Aneh pakaiannya sehingga semua orang kenal. Oh, ini pakaian si Kenapa? Karena dia memakai pakaian tujuannya untuk terkenal. Pakaian yang aneh-aneh, bolong sana bolong sini, ada kan? Pakaian dibolong-bolongi, kadang-kadang lututnya bolong, pahanya bolong, supaya tenar. Ini pakaian sudah nggak menutup aurat, pakaian supaya tenar, aneh-aneh. Dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata beliau dalam doanya, Allahumma ya as'aluka khairahu wa khaira ma suni 'alaihi ya Allah aku memohon kebaikan daripada pakaian ini dan kebaikan apa yang dia dibuat dengannya. Wa a'udzubika min sharrihi aku berlindung daripada kejelekan pakaian ini dan dari kejelekan wa syarri maksudnya apa-apa yang dibuat dengannya. Subhanallah. Jadi aman Kata hadithan Isham bin Yunus al Kufi. Kata hadithan Qasim bin Malik al Muzani. An al Juri'ri, An bin An bin Sa'id al Qudri, An Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al Imam al tirmidhi menyebutkan jalur lain. Jika dia daripada berswayip bin Nasr, bin Nasr sekarang daripada Isham bin Yunus. Namanya adalah Ya al Mutahbi, Ya mengikuti. Ya, yang ini melengkarkan, ini pun melengkarkan. Ketemu di atas, namanya Mutahbi, supaya lebih kuat ini hadis. Ya, yang berikutnya. Khabdhsan Muhamad bin Bashar kah lhabdhsan Mu'awiyah bin Hisham kah lhabdhsan Abu bin Qatadah an Anas an Anas bin Māni kah. Karena habu Thaabi Rasulillah yalbusuh alhibarah. Berkata: "Mintamizirahimuhullah. Muhammad bin Bashar meminta hukum kepada kami. Dia berkata." Mu'adh bin Hisham memberitahukan kepada kami, dia berkata, ayahku Hisham memberitahukan kepadaku dari Qatadah, dari Anas bin Malik dan dia sahabat Nabi. "Qala berkata Anas, 'Karena ahab thiyabil Rasulillah yalbasuhu alhibara', adalah pakaian yang paling dicintai Nabi S.A.W. Dia kenakan adalah pakaian yang bernama alhibara. Apa itu Hibarah? Thiyabun tu takzul min alqutni atau kattan pakaian yang asalnya bahannya terbuat dari kapas itu yang paling lebih senang karena dingin sebagian orang-orang sufi kalau beli pakaian sengaja dia beli pakaian yang paling buruk tahu antara kain goni goni itu dibuatnya pakaian ya tradisi kita tidak kalau anda kata ada yang enak kapas, kenapa itu pakai pakaian dari karung goni karung beras lalu gala karung beras terbuat dari kain kan dan belacu namanya. Supaya zuhud, tidak mau dipakai dari kapas. Ya. Ini tradisi purbakala, sudah jangan diikuti lagi. Kalau Anda kata ada yang baik dari jenisnya daripada kapas, pakai dia. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyenangi pakaian yang terbuat daripada jenis al-qotn at-al-katawi Al at dari bahan kapas. Muhabaratan ayi muzayana yang pakej ini ada yasiasnya, ada pernak-perniknya, ya. Watahbir, watajmil, watazin. Maksudnya pakej ini bukan satu warna, tapi ada pernak-perniknya, ya. Kadang-kadang ada liris-lirisnya, seperti kita ini ada lirisnya. Coba anda kata ini biru semua, cantik tak? Kurang, tapi ada gini dikit, ada gini dikit. Dan ini bukan promosi. Contoh saja. Ya, kadang-kadang negeri kita ada renda indah. Jangan terlalu sempit. Ah ini semua ini nggak sunnah ini, nggak boleh cantik-cantik. Salah. Umat Islam harus, harus tampil keadaan indah, ya, bersih. Jangan sampai kita dikatakan orang apa kaco Islam bau-bau, baju busuk-busuk, baju kusut-kusut. Tidak. Pakaian dijaga kata Allah wasiyah berkata tahir pakaianmu bersihkan kadang-kadang sibuk di ibadah lupa cuci baju Allahu Akbar jatuh kawan samping danas bajunya ada lima hari tidak diganti ini bukan Islam kenapa kita dilarang masuk ke masjid sementara mulai kita berbau karena menyakiti malaikat kata Nabi Man yang makan bawang jangan datang di masjid kami ini Kenapa? Malaikat-malaikat tersakiti dengan bau busuk mulut kita Kadang-kadang bau rokok Aduh Allah kiri kana, Jatuh kiri kanan. Rokok itu bau loh Siapa yang bilang rokok wangi? Perhisap rokok mengatakan wangi Racun itu Subhanallah Jadi Rasulullah melarang orang datang ke Islam Kerana mulut berbau Supaya jangan menyakiti malaikat-malaikat Karena setiap tempat majlis seperti ada malaikat-malaikat. Jangan sampai malaikat menjauh gara-gara. Bau busuk di mulut kita. Dan ini pun dikihaskan dengan yang lain. Kalau pemulat atum wangi subhanallah. Kasih permen segala macam. Di bajunya bau. Jatuh juga orang. Dilarang. Subhanallah. Jadi harus penampilan dijaga. Kadang-kadang ada orang yang, ah, Kita dilecehkan oleh orang-orang yang lain. Ya, pakaiannya bau, bau usuk busuk. Jangan sampai terjadi hal seperti ini. Iya, kadang-kadang masjid pun dikotori dengan jemuran-jemuran, sempak-sempak segala, jangan. Masjidullah Allah SWT wa taala, di masjid indah bersiniah. Jangan dikotori. Allah perintahkan untuk menjaga kebersihan masjid Kata Allah SWT kepada Nabi Ibrahim, "Antahir baiti ya taifin." Sucikan rumahku untuk orang datang tawak Sucikan daripada segala macam kotoran-kotoran Ma'anawiyah Kesyirikan Karena sebagian masjid tempat kesyirikan Dalam ada kuburan Ini kotoran besar Orang datang ke masjid Bukan minta kepada Allah Minta kepada orang telah meninggal contohnya Atau daripada kotoran hissyiah Kotoran-kotoran sampah dan seterusnya Ya Jadi Nabi Muhammad senang Memakai pakaian terbuat daripada Jenis katun pakaian yang ada garis-garisnya, warna-warni, pernak-perniknya. Dan itu semuanya adalah perkara yang indah, sangat dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian masih ada berapa hadis lagi nih? Siap ngantuk? Di mana Pak Rid? Cukup. Cukup berhenti kita nih. Oke. Okay. Tu yang lain. Hadis ini ada berapa hadis? Tak saya ada 16 hadis. Kita ada baca tadi berapa? Saya lupa. Kita baca aja. Ya. Kala hadisana Mahmud bin Ghaylan. Kala hadisana Abd Razaq. Kala Sufyan. An Aun bin Abi Juhayfa tak. An Abihi. Kala raihul Nabi Sallallahu Alaihi wasallam. Hulle tumhara. Kaini ila barik saqihhi. Kala Sufyan. Uraha hipara. Berkata Muhammad bin Ghaylan. At timesirmi di berkata Muhammad bin Ghaylah dia berkata Abdul Razak memberitahukan kepada kami dia berkata Sufyan memberitahukan kepada kami dari A'ud bin Abi Al-Juhayfah dari ayahnya Abu Juhayfah dia berkata aku melihat Nabi sallallahu wa alaihi wasallam hamra memakai pakaian yakni jubah yang berwarna merah ka'anni anzhuru ila barikay sayqay aku melihat bagaimana indahnya betis Nabi sallallahu alaihi wasallam kedua ala, ala, betisnya yang berkilat Kata Sofian, urahe ibaratkan. Berkata Sufyan pakaian jubah tersebut adalah hibah. Pakaian merah yang memiliki warna-warna lain garis-garis. Kena pakaian merah moden sekarang lagi asalam. Nah, seperti antum ini, coba antum berdiri, ini tu. Ngadap ke belakang, lihat ke video, lihat. Ah, ini yang membuat boleh dipakai ni. Apa Garis-garis dan liris-liris ini. Kalau enggak, enggak boleh dipakai. Itu. Nabi pernah pakai jubah warna merah yang ada liris-lirisnya, hibar, ya. Dan itu indah, dan itu membuat dia menjadi indah. Jadi kata Imam Qayyim yang dilarang itu adalah mengakai pakaian merah murni tanpa ada campuran warna-warna lain. Saya ni ada campur lain, enggak ada masalah, ya. Mana lagi yang merah? Ah, ha, ini kain sarung boleh, dan seterusnya lanju qala hadathana ali ibn khashram berkata imam tirmidzi berkata ya kepada ali ibn khashram qala hadathana isa bin yunus kami mertaukan oleh isa bin yunus an isra'il dari isra'il an abi ishaq dari abi ishaq an bara' ibn i'az al bara' ibn i'az sahaba an nabiy berkata bara' ma ra'aitu ahadan minan nas ahsana fi hullatin hamra'a min rasulillah enggak pernah ada orang yang paling gagah memakai jubah berwarna merah yang ada liris-lirisnya, sebagaimana dipakai Rasulullah Sallallahu <tuk> Alaihi Wasallam. Inka netjummatulah tazribu kariban min kib min mangkibai. Sungguh kulihat betapa indahnya Nabi. Kulihat rambutnya terurai sampai ke kariban min mangkibai sampai dekat kepada kepada bahunya. Panjang rambut Nabi Sallam sampai terurai yang yang kurang daripada bahunya. Dan ini inilah rambut Nabi dan para sahabat semua seperti itu. Mereka itu tidak pangkas kecuali untuk umrah, untuk haji. Itu tradisi mereka. Kalau anda kata antum buat seperti itu boleh, enggak ada masalah. Tetapi antum mengatakan ini sunnah. Orang yang rambutnya pendek antum katakan ini bid'ah itu baru salah. Karena tradisi saja, ya tradisi saja. Tidak boleh hanya mengatakan, ah ini sunnah nih Namun saya ini, enggak Bukan segala sesuatu dari Nabi itu Dikatakan sunnah mutamah yang ditiru Ada namanya Jibiliyah Yang Rasulullah berbuat Karena itulah tradisi mereka Ya Itu tradisi mereka Dan bukan tradisi kita Harusnya, karena itulah kadang Ulama Berbeda pendapat, Nabi naik mimbar Pakai tongkat, apakah itu tradisi Atau dia ibadah Jangan-jangan tongkat heboh di bandar Aceh Mujibatul Rahman Sampai mereka turun ke Khotib Kerana tidak pakai tongkat. Ini perkara-perkara yang khilaf Antara ulama Tongkat itu ibadah atau itu tradisi Dia mengatakan itu ibadah Maka disunahkan pakai tongkat Disunahkan, tidak ada yang mewajibkan Kalau tidak pakai tongkat, saya terbanyak Dia mengatakan itu bukan sunnah Tapi itu tradisi, tidak perlu pakai tongkat Dan ini perkara khilaf luas Yang pakai tongkat silakan. Jangan usah tercela-cela Yang gak pakai tongkat juga silahkan Hanya di situ perbedaannya Tapi yang namanya serban Itu kebiasaan Bukan sunnah Insya Allah ada yang kata pakai serban Karena ini pakai kaum muslimin Dan bukan sesuatu yang aneh Pakai ya. insya Allah akan dapat paham Ya Tapi jangan katakan Yang gak pakai serban gak sunnah Itu yang gak boleh Kata hadisan Muhamad bin Bashar. Kata hadisan Abdul Rahman bin Mahdi. Kata hadisan Abu Bid. bin Iyad bin Iyad. An Nabihi, An Nabi ramse. Kata, Rayaatul Nabi Sallam berdani ahdaran. Alimam cermin ini menyebut kesanatnya. Ya, dari Abu Ramsha dia berkata, Akulian Nabi Sallam memakai pakaian burdani ahdaran. Dua burdah yang berwarna hijau. الخضره هنا ليست خالصه وانما هي خضره معها خطوط من الوان اخرى يا pernah memakai pakaian yang berwarna hijau Berkata Syabda Razak bukan warna hijau murni Tapi warna hijau yang bercampur-campur Dengan corak warna lain Ya Karena namanya pakaian burdun Dalam bahasa Arab adalah pakaian Yang dia itu warna hijau Ada corak-corak lain Tapi didominasi dengan warna hijau Itu namanya burdun Mana sini warna hijau pakaiannya Nah beliau di belakang dan seterusnya Ya boleh, tidak ada masalah Ya, kemudian bila ada seorang Abu ibn Humein, bila ada seorang bin Muslim, bila ada Abdullah bin Hassan Al-Anbari, dari jandanya Duhaibah dan Alibah, dari keluarga Ibnu Makhramah, bila dia melihat Nabi SAW, asmal muleyatini, dia itu dengan zafiran, dan dia itu melihat Nabi SAW, asmal muleyatini, dia itu Ya untuk hari ini, ini hari terakhir Berkata Alim Menteri Rahimahullah Dari jalurnya, dengan sanatnya saya potong Langsung daripada Ibnu Abbas, dia berkata Bersabda Rasulullah, alaikum Kan Berkata Alim Menteri Rahimahullah Dengan sanatnya Dari Qailata Binti Mahrama Dia berkata, aku melihat Nabi SAW Wa alaihi asmalun Mulayyatayni Kanata biza'faran Ya. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian yang telah usang. Fahmun, ini makna kata-kata asman. Artinya orang jangan sampai dia buang-buang pakaiannya sekalipun telah usang masih layak dipakai-pakai. Ya. Mulayyataini yang mana pakaian tersebut adalah Berupa pakaian yang belum berjahit Maksudnya pakaian luar Ya ganata Yang mana pakaian ini Kedua-duanya telah tercelup Dengan sejenis tumbuhan Bernama Za'waran Biasanya orang dahulu Mereka untuk mencelup pakaian Mereka menggunakan tumbuhan bernama Za'waran atau Ward Dicelup akhirnya berubah warnanya Apa sekarang namanya? Wantek Jenisnya Za'waran Nabi melarang Laki-laki memakai pakaian yang dicelup dengan zakar atau pewarna ini. Kenapa kerana ini khusus pakaian wanita. Tapi di sini kedua pakaian ini pakai Nabi. Karena apa? Telah usang, telah hilang, telah hilang warnanya. Ya, maka boleh dipakai. Ya, dan ini menunjukkan kita tidak boleh menghinakan pakaian. Salam pakaian masih boleh dipakai-pakai. Ya, dan itu yang diceritakan kepada Nabi. Salam kepada kita. Ya. Sampai di sini dulu, wa fardhumakumullah. Beberapa hadis masih terluput. Saya khawatir nanti akan tinggalkan saya. Ya. Tapi begitulah namanya ilmu. Kita harus bersabar. Ya. Ada mungkin tiga hadis lagi. Mungkin nanti belajarkan dengan ustaz yang lain. Subhanakallahu al-hamdika asyhadu an ta'staqlu qautu ilaihi. beginilah para ulama belajar al al-hafidz ibn satu hari ada sampai 14 14 halaqah 9 halaqah dari sini pindah sana sana pindah sana begitulah mereka belajar sementara kita halaqahnya di mana di pasar halaqahnya di mana di kebun halaqahnya di mana di pantai ya di laut jadi seminggu sekali, jadi 10 sekali. Maka bagaimana kita sebagaimana sahabat mustahil? Apakah ini persoal jawab? Apakah mantan suami ibu anak? Ya, mantan suami ibu anak ayah tiri mahram bagi istri anak. Mantan suami ibu, ya, ayah tiri. Apakah dia mahram bagi istri? Yang jelas yang mahram itu mertua. Mertua mahram, selama-lamanya enggak boleh dinikahi. Ya. Misalnya kita punya seorang istri, ya. Maka orang tua kita kandung baginya itu mahram. Selama-lamanya, sekalipun kita telah ceraikan dia, tidak boleh orang tua kita ini menikah dengan dia atau dia menikah dengan orang tua kita aneh kata, bukan orang tua kandung tidak ada hubungan dengan dia maka dia tidak mahrum. ya, itu saja kaedahnya mengenalkah <tuh> pakaian kuning tidak boleh dipakai kerana menyerupai pastur Buddha pakaian kuning tidak boleh dipakai laki-laki, maksudnya pakaian kuning dicelup dengan zakoran Gak boleh, karena dia pakai perempuan. Bukan karena dia dipakai oleh orang bodoh, enggak, enggak benar. Tapi anda kata bukan kuning murni atau kuning yang dicelup bukan dengan jenis zahparan boleh. Itu yang rajin. Bukan kuning boleh. Ya, enggak boleh adalah dicelup dengan zahparan, karena itu pakaian yang dipakai oleh perempuan-perempuan pada masa Nabi Sallallahu yeah. Alaihi Wasallam. Ya andai kata bukan dari celupan zaafaron kuning enggak ada masalah ya itu yang paling benar kuning kunyit kan ada di sana khilaf tapi itu pendapat yang paling benar boleh niat salat tahiyatul masjid gabung dengan sunah qabliyah enggak perlu digabung cukup niatkan salat sunah qabliyah ya dan insyaallah dia telah melaksanakan utama salat tahiyatul masjid karena dia enggak langsung duduk intinya enggak perlu duduk Apakah bayar puasa ramadan boleh digabung dengan puasa Senin? Tidak boleh. Niatkan puasa ramadan tapi kerjakan pada hari Senin. Dia dapat pahala puasa pada Senin. Jangan digabungkan. Niatnya satu saja. Mengganti puasa ramadan. Tapi dikerjakan pada hari Senin. Dapat dia dua keutamaan. Mengganti puasa yang wajib dan pahala puasa di hari Senin. Bolehkah puasa yang melibat tembus dengan puasa Senin Kamis Tembus ya bahasanya Digabung bahasanya Ini lima hari betul terboleh, ya boleh Ya Boleh -bit. Ya. Masa hari Kamis puasa terus Tidak ada masalah Demikian juga puasa Daud pun demikian Ya Hari Senin nanti puasa Daud Selasa tidak puasa Rabu puasa Daud Kamis puasa Kamis boleh Tidak ada masalah Ya. Oke. Okay. Cukup sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdika. Ya. Astaghfirullah tastaghfirubika. Semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan dan kesabaran dalam menimba ilmu, mengamalkannya dan mengamalkannya. Subhanakallah wa bihamdika. Astaghfirullah tastaghfirubika. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.